Розумію. Я ж не через образу. Я, щоб ви знали. Ще не бачила, щоб люди так любили одне одного. Ну, просто Ромео і Джульетта якісь старенькі. Співчутливо і водночас застрісно хитала головою Галина. Не подобається мені це, Антуанетто Едуардівно, не подобається. Марія дмитрівна постійно з ним розмовляє. Це не добре. Знаю, Галинку, знаю, але вони так звикли жити у двох. Їм було так добре разом. Ох, і щаслива ж ваша мама, яке вона життя прожила! Зітхнула Галина, маючи на увазі своє власне. Клопоти з матір'ю відволікали антуанету від власних, домашніх клопотів. А їх не меншило від того, що вона, як колись мати, ховала голову в пісок і заплющувала очі на пізні повернення буцімто з інституту Дмитрика, на несподівані від'їзди і приїзди з відряджень Маркіяна, на те, як намагався він бути особливо ніжним з нею у ці дні, на подарунки, які неодмінно привозив, на те, як ховав погляд. Антуанетта була надто досвідченою жінкою, щоб не розуміти, що такі речі означають. Та не зауважувала Маркові, не помічала, вдавала, що не помічає. Поведінка Маркіяна не просто дивувала, лякала. Він поводився з Антуанеттою навдивовижу ніжно. Кожне слово, кожен порух, кожен дотик світився любов'ю, Справжньою, неудаваною. Жоден актор не зіграє кохання так, щоб не відчувалось фальші, якщо це підробка. Такі речі жінки відчувають особливим органом, неописаним медициною. Він вмикається автоматично, щойно на горизонті виникає піратський корабель, здатний взяти на абордаж, упевнену у власній безпеці і тому беззахисну сімейну каравелу. Антуанета увімкнула цей особливий орган давно, уперше відчувши небезпеку. Чіткими і набридливо постійними стали ці сигнали після недавнього весілля. Тепер виник не туманний, прихований і розмитий, а фотографічно ясний і кольоровий образ конкретної жінки. Жінки красивої, сильної і страшної у своїй силі. Чому вона вчепилась своїми хижими пазурами саме у Маркіяна? Чому він її так привабив? Що їй потрібно? Коли ці запитання запускали хижі-пазурі у серце Антуанетти, вона володіла перемикати увагу на проблеми з матір'ю. Якось увечері Маркіян приніс додому два мішки з мукою і з цукром. Власне, не сам приніс. Принесли двоє кремезних хлопців. Хлопці залишили візитку. «Нетусю, ти не загуби її, гаразд? Нехай буде отут, де телефонний довідник. Ні, краще я запишу номер телефону. Ці візитки завжди губляться». Диво-дивне. Маркіян власноруч записав номер, вказаний на візитці до їхнього домашнього довідника, що лежав на похваті біля телефону. Цього він раніше ніколи не робив. Антонетта занепокоїлась, запитала жартома, наче між іншим. «Ти, Марчику, до Всесвітнього потопу готуєшся? Продукти запитаєш, чи на війну зібрався? Навіщо записуєш телефон? Ти ж завжди пам'ятаєш усі необхідні номери». «Це для тебе, Нетусю». Антонетта не стрималась. «Ти збираєшся покинути мене? Що ти, сонечко? Звичайно, ні» ніколи ні за що і думати про таке не смій. Але хто знає, що може трапитись в житті, як на довгій ниві. Маркіян обняв її так, як обіймають на вокзалі чи на причалі, коли проводжають уплавання довкола світу корабель, особливо, якщо він називається «Титанік». Знову ж, між іншим, наче випадково Маркіян показав їй номер рахунку в банку, відкритий на її ім'я. Нехай собі гроші поки що лежать, накопичують проценти. Гривня поки що стабільна, але якщо виникне потреба... Антонетта вже не питала, яка потреба. Поки що. Почувалась героїною фільму, яка проведає у безвість одну з колумбових каравель.